Atzoa tera da berria. Lege proposamen bat prestatzen ali dira, kampoan ibilzea eskual bonetarekin debekatzeko. Etxeana aizulitzateke, baina espazio publikoan ez. Arrazoina, komunitarismo ikurrada boneta eta separatismoa helikatzen du. Bon, gezzur edo fake news lodi egia ezta, sinezgarria izateko. Eta gainera eredikuloa. Alta gaur egunian, erbaki mespresagari bezain eridikuluak estatu maila gorenetan hartzen dira. Burgalde hizkuntzeri buruz Kontseillu konstituzzionaliak hartu berri dituen erabakietan bat bereziki zozo kerietako top amarean kokatzen da. izenetan tildea ematea konstituzioaren kontradoala, xinesgaitza baian egia. Alta tribunal batek arrazoina eman zion bretainar familia bati Bere semearen izena ofizialki tildearekin idaz ezaten. Eta Francesa Akademiak berak konfirmatudu Francesaren tradizioan tildea erabilia izan zela. Aregeiago, mila bosteonta ogoita meretziko bileko torre ediktu famatuan, behint aberriz Francesa Republikak erabiltzen duena luralde izkuntzen erabilpena administrazioan lebekatzeko, ediktu hartan beraz hiru irualdiz agertzen da tildea eridikuluak hilko balu, xarraxki alitzateke konxeilu konstituzionalean. Afera aseriosa ere, ergel horiek gure izkunzen erakaskuntzaren garapenari kolpe gogora eman baitiote. Manifain dartsua egindugu bai honan, maiatzaen ogoita behatzean, baina horretan ezin ez geldi. Buruegiteko pista dezberdinak aztertzen diren bitartean, aserea bizirik eta prezioa atxikitzeko insomizio ekintza simple bat, egin dezagon. Hemen goiti, egunero izenpetzen ditugun ameika mezu numerikoetan, tilde bat geitu dezagon gure izenaren bokale baten gainean. Aztakeria eta mespretsuari ezet zerraiteko. Haina, eniaut, beinat, inaki, eta beste fantsekin elkartasunez. Denak, txapela buruan aterako ginateken bezalase, boneta debekatzearena egia izan balizu. Pasia